אנחנו רוצים להתחיל צהריים טובים, מה שלומכם, שבת שלום לכל מי שהגיע לשיעור <מח> היום, השיעור החלק השלישי שלנו בשיעור על ישעיהו חמישים ושלוש. הפרק הזה, אנחנו כבר יודעים שנקודת ההנחה שלנו היא שכמובן מדבר על ישוע המשיח, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו רק רוצים לגלות דרך הכתובים איך זה מסתדר עם האמונה שלנו ואיך אנחנו יכולים דרך מה שכתוב להגיע למסקנות ולא דרך דעתנו האישית <אז> <אז> כדי רק להזכיר לנו <אז> <אז> המטרה של השיעורים האלה הם <אז> איך להיות יהודי ליהודי ולא יווני ליהודי נכון זה מה שאנחנו אמרנו אנחנו רוצים לתת את הבשורה הבשורה הגדולה ביותר שאי פעם ניתנה לאדם בצורה שבה יהודים יכולים להבין אותה ואני שמח שאתם שומעים את השיעור הזה מכיוון שאנחנו לומדים אותו פסוק אחרי פסוק עם ההבנה בעברית של הדברים מה? סליחה שנייה. אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים להתחיל. בשיעור הקודם אנחנו uh, הגענו עד פסוק 6, אני חושב. אנחנו נמשיך, אבל לפני זה אני רוצה להזמין את כולם להתפלל uh, ולבקש את עזרת אלוהים. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, תודה <עב> רבה לך על ההזדמנות שאנחנו יכולים לפתוח את דברך. ולקבל ממך אבא את החוכמה ואת כל האינפורמציה שאנחנו צריכים כדי להבין את התוכנית שלך, כדי להבין את הישועה שאתה רוצה לתת לנו. אנחנו מבקשים אבא להיות ברכה פה בישראל ולכן אנחנו לומדים את השיעורים האלה. אני מבקש שכל מי שנמצא פה אבא יתברך בצורה מאוד מיוחדת מהמסר הזה. תברך אותנו, תפתח את הלב שלנו לדברך, שאנחנו נוכל ללמוד אותו ולהיות ברכה ליהודים שחיים פה בישראל. בעצם לכל אדם שאנחנו נפגוש. תודה לך על הכל, בשם של ישועה משיח, אנחנו ישר נגלוש לפסוק שבע, פרק חמישים ושלוש, אנחנו נמצאים בפרק חמישים ושלוש בישעיהו. אנחנו קוראים בפסוק שבע, ניגש והוא נענה. ולא יפתח פיו כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזה הנעלמה ולא יפתח פיו שימו לב שיש כאן חוסר התנגדות בעצם למה שהעבד הזה היה אמור לקרות אנחנו רואים שבפסוקים הקודמים כתוב בדיוק מה עומד לקרוא לו הוא בעצם נושא את מכאובנו הוא נושא את חוילנו, הוא נושא את החטא והעם מאמין שהוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. הוא מחולל מפשעינו, את זה אנחנו למדנו בפסוק שש, חמש סליחה, ובעצם הפשעים של האדם, הפשעים של העם נופלים עליו. אנחנו קוראים שבפסוק שבע שכל מה שבעצם קרה לו קרה ללא התנגדות אנחנו קוראים את המילה ניגש מה זה המילה הזאת ניגש? ניגש זה שמישהו ניגש אבל זה לא המילה לא ניגש זה המילה של פגעו בו מישהו שפגע בו נוגשב הם אלה שפגעו בעם ישראל במצרים, אוקיי? כן, אז אצלכם בתרגומים ככה? כן, התעללו בו והוא נענה. הוא לא מתנגד. הוא לא פותח את פיו, אתם זוכרים שגם ישוע שעמד מול הפילאטוס, מול הסנהדרין, הוא לא פתח את הפה שלו ולא התנגד. הוא הובל בעצם כמו סלע טבח. והמושג הזה, סלע טבח, נותן לנו את האינדיקציה לגבי הפעילות של בית המקדש. אנחנו רואים שבעצם הקורבנות, ויודעים שהקורבנות בבית המקדש, להתנג... לא היה להם התנגדות למה שקרה להם, כי הם היו תמימים, והם לא התנגדו בעצם לעובדה שהם יהפכו להיות קורבנות. אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק שמונה מעוצר וממשפט לוקח. אוקיי, זה עוד פעם דגש של הכדוב, זה אותו דבר מה שכתוב לפני, סליחה שלא אמרתי את זה. כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה זה אותו דבר. אוקיי, אותו דבר. פשוט... רחל זה סיור. רחל, לא, לא, לא, לא, לא, רחל זה נקבה של ש. יש ש ויש רחל. רחל זה הנקבה של הש. כן, אוקיי. אז רחל זה שם של ש, בעצם שייה נקבה. מה? כי בעברית זה ככה. ש הוא הזכר. מה? לא, לא, לא. מה שכאן זה רוצה להדגיש זה לא את מיניותו של העבד אלא את המעשה שהוא עושה, אוקיי? הוא מובל כמו שא לטבח ובמקום שהכותב יגיד עוד פעם שא לגזיזה אז הוא אומר רחל שזה בעצם אותו מין, אותו... אה, אה, חיה אבל ממין אחר כבשה, <קפסה, קפסה> כן, כבשה <קפסה, קפסה> אבל קטנה <קפסה> אוקיי? נכון, נכון. בספרות אנחנו, הספרות התנ"כית מדגישה במילים שונות את אותה אמת. פסוק 7 אנחנו רואים בעצם שהשה מובל לטבח. פסוק 8, בפסוק הזה המוות של העבד מוצג. אוקיי, תרשמו לעצמכם. השה הוא בעצם מייצג את העבד, אבל בפסוק 8 הוא... מוצג, 음, המוות של העבד מוצג, מעוצר ובמשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למות. <laughs> אנחנו בעצם רואים את המשפט שכתוב כאן, שני מילים שקשורות בעצם למשפט שהעבד עובר המוות של העבד הסובל הוא לא קרה לפני, לפני מה? לפני שהוא נשפט, נכון? אתם שמים לב שיש פה משפט? מה זה עוצר? כן. מעוצר וממשפט לוקח האם זה משהו בעצם שהוא רצה או שנגרם לו? נגרם. זה נגרם לו זה לא משהו שהוא בעצם אה, תכנן זה משהו שנגרם לו הוא בעצם לוקח ממשפט ישר ל... מה? את מתרגמת, אוקיי. אנחנו קוראים ואת דורו מי ישוחח. את הדור שלו מי ישוחח. כשאנחנו קוראים את המילים האלה, את הדור שלו מי ישוחח, מה זה עולה לכם בראש כשאתם קוראים את המילים האלה? על מי מדובר את המי? מי? <עש> כן. <עש> אם הוא לוקח מעוצר וממשפט, נכון? <עש> עכשיו שכתוב, ואת הדור שלו, שלו, מי ישוחח? מה זה אומר? מה, מה זה בעצם השאלה הזאת אה, אומרת? אם אני אומר לכם שלוקחים מישהו לבית סוהר, ואחר כך אני אומר, אז מי יאכיל את הילדים של, שלו? <עש> מה אנחנו בעצם רוצים להגיד? שהוא כל כך חשוב, שבעצם הם נמצאים בסכנה, אפילו אי אפשר לשוחח איתם. זאת אומרת, מה שהם צריכים לדעת, רק הוא יכול לומר להם. אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? את הדור שלו, מי ישוחח? אחרי מה? אחרי שהוא לקח מעוצר ולמשפט. בעצם הדור הזה נמצא במצב שלא יהיה אף אחד אחר חוץ ממנו. שיוכל בעצם לעשות את הדבר הזה, אוקיי? Okay? כי, למה כי? עכשיו כי. כי מה קרה? כי נגזר. מי נגזר מ? נגזר מארץ חיים. הוא, נכון? הוא נגזר מארץ חיים. אתם יודעים שהביטוי הזה, נגזר מארץ חיים, קשור למשהו של יום הכיפורים? מי יכול לחשוב טוב טוב מאיפה השורש הזה של נגזר? קשור ליום הכיפורים בפרק 16 בספר ויקרא. נכון מאוד! השעיר לעזאזל, אוקיי? השעיר לעזאזל נשלח לאיזה ארץ? הוא נשלח למדבר לארץ גזרה. מה זאת ארץ גזרה? גזרה זה גם מהמילה גזר. מה זה גזר? גזר דין, אז... בעצם המושג ארץ גזרה זה היה המקום שבו השעיר להזזל היה מת בסופו של דבר וכשאנחנו אומרים שהמשיח, העבד הסובל כאן בפסוק הזה נגזר מארץ חיים זה אחרי שהוא לקח על עצמו את מה? <אז> את כל החטאים אתם שמים לב שהוא בעיקרון הפך להיות השעיר לעזאזל הוא לקח עליו את כל החטאים של העם והוא נגזר מארץ חיים. אנחנו רואים שכאן בישעיהו הוא נגזר מהחיים. שלום אבל סיר, איך יכול להיות סיר לעזאזל? אני לא אמרתי שישוע היה סיר לעזאזל, אמרתי שהיה את התפקיד הזה גם שהוא לקח על עצמו את החטאים של העם. אוקיי, אבל הסיר לעזאזל זה לא ישוע המשיח. אנחנו לא מאמינים... אוקיי, אוקיי, אבל אנחנו רואים פה את ההקבלה. בפסוק הזה, בין מה שקרה לשעיר שלקח עליו את החטאים, נכון? השעיר לקח עליו את החטאים של העם. אבל אתם זוכרים גם שהיה עוד תאיש אחד, נכון? התאיש הזה, הוא לקח עליו אה, את החטאים והוא עלה לקורבן. הוא, הדם שלו שנשפח, בעצם זה היה הדם על החטאים של העם ביום כיפורים. וכל החטאים האלה, היו על הראש של השעיר לעזאזל, הם הונחו עליו על ידי הכהן הגדול. ואיש לקח את השעיר הזה, את כל החטאים האלה, ולקח אותם, לאן הוא לקח אותם? למקור שממנו הם באו, נכון? הוא לקח אותם לארץ גזרה, למקום שבו אין חיים. כל החטאים האלה, הם גרמו למוות, למי? למי גרמו החטאים האלה למוות? למשיח, נכון? בסופו של דבר לשעיר, אבל גם... לשעיר הראשון, אוקיי? זה שנשחט. אז החטאים האלה הם אלה שגורמים לעבד הסובל את המוות שלו, אוקיי? עכשיו אנחנו נראה את זה בסוף הפסוק, מה שאני אומר. בסוף הפסוק מתאר לנו את הדבר הזה. רק שנייה. זה <אח> לא אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל... אני לא חושב שזה השטן. אבל זה לא ישוע. לא, זה לא ישוע. אני מתייחס לשעיר לעזאזל כשליח, אוקיי? לא כישות, אוקיי? אני מאמין בצורה כזאת מתוקף מה שאני קורא בתורה, מה שאני מבין מזה. עכשיו, יכול להיות שיש דעות אחרות, אני לא יכול היום להרחיב על זה את הדיבור. אבל בעיניי השעיר להזזל זה מישהו שכל החטאים הונחו עליו והוא נשלח, נשלח למדבר. אז אם הוא נשלח אז הוא מסנג'ר, הוא הולך לזה שכל החטאים הגיעו ממנו לארץ המוות, לארץ גזרה. לשם הוא לוקח את כל החטאים למקור ממנו הם באו. אבל זה סמלי, זה כמו כיסתה. כמובן זה... שזה סמלי. ילד שנה יהיה פה, ו... וכל החטאים יהיה... אוקיי, להם. אבל... בואו בואו נחזור רגע עכשיו לפסוק שקראנו, אני לא רוצה ללכת רחוקית, קודם כל גם אין לנו הרבה זמן, אני רוצה להספיק הרבה היום. אנחנו רואים שהעבד נגזר מארץ חיים מסיבה מסוימת, מה כתוב בסוף הפסוק? ממה הוא מת? על הפנים של העם. אז יפה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, עכשיו אתם רואים את הקשר בין זה ליום כיפור, אוקיי? Okay? מפשע עמי, נגע למוך, אוקיי? כשאתם קוראים את המילה נגע, מה זה המילה הזאת נגע? נגע זה... מחלה, זה מחלה, נכון מאוד, זה מחלה, זה החולי של העם בעצם, מהפשע ומהחולי של העם. אנחנו רואים שהעבד הובל להריגה, אחרי משפט והפסק הדין, אוקיי? Okay. Okay? הוא מוצא להורג בגלל החטאים של העם שלו, כי העם... העם היה אמור להיות מוצא להורג, נכון? מי שהיה בעצם מוצא להורג זה העם, הוא היה אמור להיות. אבל כשאף אחד לא הבין מה המטרה שבעצם של אלוהים שמתוארת בפרק הזה, כי אמרו, האנשים אומרים מי האמין לשמועתנו? זה לא משהו שאנשים לקחו אותו בחשבון בקשר לפרק הזה. העם לא היה מודע שהעבד הזה בעצם מת כדי לכפר על החטאים שלהם, אפילו התלמידים שלו בעצמו אנחנו יודעים שהם לא קיבלו את זה בצורה כזאת. פסוק שמונה הוא נותן לנו הבנה ומפתח להבין את כל הקטע ואנחנו לומדים מפסוק שמונה שמדובר בגזר דין מוות שנפסק בבית משפט, אוקיי? מעוצר וממשפט לוקח, אוקיי? וגם הוצא אל הפועל בהתאם. הפסוק הזה קובע בבירור שהעבד לא היה ראוי למוות, אלא שהוא מת בעד העם. אתם שמתם לב עכשיו? למה אנחנו חותרים בעצם, הפסוק הזה, כן. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא נלקח למוות, להוצאה, לעורק, אחרי שהוא נשפט ונגזר עליו דין, אוקיי? אחרי שהיה פסק הדין, רק אחר כך הוא נגזר עליו ללכת, בעצם להיכרת מהחיים. וכתוב גם למה זה קרה? בגלל החטאים של העם. אה, לא בגלל משהו שהוא עשה. לא כתוב שהוא עשה את זה. כתוב אה, בפסוק, אתם זוכרים, ש... ולא חמאס עשה. נכון? שימו לב זה הפסוק הבא מה שאני עכשיו אמרתי הלא חמאס עשה זה נמצא בפסוק תשע אבל לפני זה שימו לב יש גם תיאור בעצם על הדרך שהוא גם נקבר אוקיי? כתוב ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו אנשים שואלים את עצמם ואני יכול להבין את זה מה פתאום כתוב שהוא ייתן את הרשעים קברו? מי ייתן את רשעים קברו? מי זה נותן? כתוב וייתן. מי נותן את רשעים? <אז> מי מדבר פה? <אז> לא. כן, אבל מי, מי מדבר דרך הנביא? בעצם פה הנביא מדבר, מדבר על אלוהים כאן בפסוק <אז> הזה. <אז> הוא אומר שאלוהים ייתן את הקבר שלו לרשעים. אוקיי? Okay? ואת עשיר במותיו. תשימו לב, למה אני עכשיו יוצא מתוך נקודת הנחה שבעצם אלוהים ייתן את הרשעים קברו? שאלה כזאת. איך זה יכול להיות? אם הקבר שלו הוא שלו, בואו נחשוב שהקבר הזה הוא שלו, אוקיי? Okay? נניח שהקבר הזה הוא שלו. קברו. מה זה קברו? אז איך אנחנו מבינים את זה? רגע אחד. אם זה קברו, אז איך זה שיש עוד אחרים שהם בקברו? יש לזה רק סיבה אחת. אם הקבר שלו היה שלו, ואחר כך הקבר שלו היה של אחרים, מה זה אומר שהיה בקבר שלו אחר כך? שהוא ריק היה. זה מאוד. מה? אתם מבינים מה אני אומר? לא הבנתם, אוקיי. אוקיי עוד פעם, אוקיי. אוקיי. אם כתוב שהקבר הזה היה שלו, קברו אותו או לא קברו אותו? קברו אותו, אוקיי? הוא נקבר. אבל כתוב שהוא ייתן את הקבר שלו לרשעים. מה זה אומר אחר כך? יש פה חילוף תפקידים. זה שהיה בקבר, האם הוא היה רשע, לפי מה שקראנו? לא. הוא לא עשה חמאס, נכון? אז זה אנחנו נקרא בהמשך, בסוף, בחצי השני של תשע. החצי הראשון אנחנו קוראים אותו עכשיו. הוא אומר, בקבר שלו, בסוף יהיו רשעים. בסוף יהיו רשעים, אבל הקבר הזה היה שלו. למה היה שלו? כי כתוב קברו, הקבר שלו. בקבר שלו יהיו רשעים. אתם יכולים להבין את זה? זאת אומרת שהוא בסוף לא יהיה בקבר הזה. במקומו יהיו רשעים בקבר הזה. בקבר של ישוע, שאנחנו יודעים שבסוף לא נשאר ממנו כלום, לא נשאר אף גופה בקבר, בסוף כן השתמשו בו לגבורה, אתם מבינים את מה שאני אומר. סליחה ש... אוקיי, בוא נמשיך. אנחנו רואים פה, חלק הראשון של הפסוק בעצם מראה לנו שבקבר הזה, שהוא היה אמור להיות קבור, בסוף נקברו אנשים אחרים, שהם רשעים היו. עכשיו תשימו לב על החצי השני של הפסוק. למה? על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. זה קרה, הרשע... הקבר שלו ניתן לרשעים מכיוון שבאמת הוא לא היה אמור להיות שם. הוא לא היה אמור להיות בקבר הזה. מכיוון שהוא לא חטא ולא הייתה מרמה בפיו. בפסוק תשע, כאן מתאר לנו את הקבורה של הערת, כן אוקסדה. זה לא מה שכתוב בעברית, לא, כתוב ויתן את רשעים קברו, כן ואת עשיר במותיו, כן ואת עשיר במותיו, כן יש, זה בעצם את אותו דבר, את זה גם חלק שני של הפסוק רשעים קברו ואת עשיר במותיו, עשיר, אוקיי, בכתובים, בדרך כלל היה להם קונוטציה לרשעות, או למשהו שהוא, אין לו קונוטציה לעניות ולצדקה, אוקיי? אז אנחנו רואים פה שהרשעים בעצם קיבלו את הקבר שלו, ובמותיו זה גם באותה קונוטציה. איפה היה אמור להיות, זה הבמה, אוקיי? זה המקום שהוא היה אמור להיות. במותיו זה המקום שהוא עומד. במקום שהוא נמצא, אוקיי? קבר, הקבר שלו זה היה מקום שבו הוא אמור היה להיות. זה היה קברו, הקבר שלו. ובקבר שלו בסוף הוא לא היה שם, החצי השני של הפסוק מסביר, מסביר למה, כי לא חמאס עשה, נכון? ולא מרמה בפיו, זאת הסיבה שבסוף בקבר שלו הוא לא היה, הוא לא היה, היו רשעים במקומו, אוקיי? אנחנו רואים שפסוק 9 מתואר הקבורה שלו, אבל גם בסופו של דבר מראה את התחייה שלו. את זה אנחנו נראה גם אחר כך, אבל בינתיים אנחנו נמשיך לקרוא, רק שנייה, אוקיי. Yup> בואו עכשיו נלך, מה? לא, בואו נסביר עוד פעם, שנייה. תחילת פסוק, לא, לא, רגע, אני רוצה להסביר לך, שתביני. תחילת הפסוק מתארת בעצם, את המקום שהמשיח היה צריך להיות, סליחה, סליח, העבד הסובל היה צריך, אמור להיות קבור. למה? כי זה שלו, זה קברו. עכשיו, כדי להדגיש את זה, אז זה חוזר על עצמו. קברו זה המקום שבו הוא היה אמור להיות, ובמותיו זה גם המקום שבו היו. הבמותיו, במקרה הזה צריך להיות קברים, קבר של מי שהוא עשיר, אוקיי? עשיר במותיו, קברו רשעים, אוקיי? <מצ <מצ uh, אז uh, הקבר הזה היה אמור להיות מקום uh, בעצם של עשירים. איפה שהוא היה אמור להיות זה היה בקבר של עשירים. הבנתם? אוקיי, אם לא הבנתם אז... אוקיי, אני עשיתי את הקשר בין קברו לבמותיו, במותיו מה זה במותיו? הבמות שלו, איפה שהוא עומד. זה המקום שבו הוא נמצא, אוקיי? זה שני הדברים האלה. רשעים, קברו, עשיר במותיו, אוקיי? עכשיו, במקרה הזה אנחנו רואים שהמושג של רשעים קשור למושג עשיר, אוקיי? ואלה שנקברו בקבר הזה בסופו של דבר היו רשעים, אבל הם נקברו בקבר של עשיר, אוקיי? בקבר של המקום שהוא היה הבמותיו, שהוא היה אמור להיות, היה עשיר. זה הקשר של במותיו וקברו מגלה את זה. אוקיי? הבנתם? אז הוא היה עשיר? לא הוא. אנחנו מדברים על המקום, על המקום עצמו. עשיר במותיו, המקום עצמו, היה, עצמו, הקברו, היה של עשיר. כן, על זה אנחנו מדברים. אבל אבל זה לא כי אמרת שזה אותו דבר זה לא הצבלה, רק במותיו והקבר הקבר הזה, לא, כי זה לא משנה, זה קבר של עשיר זה קבר, שבומם נכנסים לקישה עם זה, כי הוא לא היה אמור נכון, במילים אחרות, העבד הסובל, הסוף שלו לא היה בקבר, זה מה שהתחלה של הפסוק הזה רוצה להגיד. שבעצם הוא לא נקבר, זה היה הקבר שלו, אבל מישהו אחר נקבר במקומו שם, הוא כבר לא היה שם, אוקיי? Okay? זה מה שזה אמר. הוא היה עשיר וזה היה לא, לא, לא, לא הוא היה עשיר, לא. אז תתייחסי למילה וייתן. זה שנותן, הוא נותן את רשעים קברו, והוא נותן את עשיר במותיו, אוקיי? זה שנותן. שימי לב לזה שנותן, כתוב וייתן. מה הוא נותן? הוא נותן את רשעים והוא נותן את עשיר, נכון? הוא נותן את רשעים ונותן את עשיר. הוא נותן את הרשעים קברו ואת העשיר במותיו, טוב. אוקיי? אפשר להגיד אם הוא לא, נתן לרשעים את קברו? כן, ולה, כן. כן, את, כן נכון, נכון מאוד, כן, כן, בדיוק. העט הזה הוא ל... לא. אוקיי. נכון מאוד, נכון. וייתן לרשעים קברו ולעשיר במותיו, אוקיי? אני לא מדברת עליו, אבל נכון, כי זה עברית תנכית, את צודקת, תודה רבה לך. תודה רבה, היא צודקת במאה אחוז. כן. למה לא? מה שהם ראו את יודעת מה זה רשעים בתנ״ך? זה חוטאים. אנשים חוטאים. לא, לא, זה לא לא. אנחנו אומרים שבסוף לא ישוע נקבר. לא העבד הסובל נקבר בקבר הזה. בסוף לא הוא, אלא אחרים. ואם זה אחרים, אז הם רשעים, מכיוון שהוא הצדיק ש... שהוא yeah, לא I עשה I חמאס, I הבנתם? אוקיי, okay. אנחנו עכשיו נעבור לפסוקים 10 ו-12 והפסוקים האלה מתארים את התוצאות היסורים, הסבל והמוות של עבד אדוני, את התוצאות והיסורים, okay. אבל לא רק את זה, גם מתואר בעצם הדרך שזה נעשה, אוקיי? Okay? הדרך הרוחנית בעצם שקשורה לכך. בואו נתחיל מפסוק 10 כתוב, וה' חפץ דקו, החולי. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים. וחפץ ה' בידו יצלח. <תשימו, תשימו לב, כבר בתחילת הפסוק אנחנו רואים את המילה שחפץ, מה זה זאת בעברית חפץ? רוצה, נכון? אומרים חפץ זה משהו שאלוהים רוצה, ואדוני חפץ, זאת אומרת אלוהים רוצה שהוא יהיה ככה, וסוף הפסוק וכתוב שחפץ אדוני בידו יצלח, הרצון של אלוהים בסופו של דבר יקרה, אוקיי? אלוהים רצה שזה יקרה ובסוף זה כן קרה, אתם רואים את זה בפסוק הזה או לא? חפץ אדוני בידו יצלח, במילה הצלחה זה כבר אה, מראה לנו שבעצם זה היה מאוד מוצלח מה שבעצם אלוהים תכננו. אבל אני רוצה שתשימו לב גם לתחילת הפסוק, אה, הצמד המילים, מה שאלוהים רצה שיקרה לו, צמד המילים דכאו החולי, אוקיי? מה זה, מה זה מזכיר לכם המילה דכאו? מה זה? איזה מילה זאת? זיכאון. זיכאון, נכון. לדכא מישהו, נכון? משהו שהוא מדוכא שלא יכול להתנגד. אנחנו רואים בעצם שאלוהים היה, שאלוהים הסכים לדיכוי ולחולי. אתם זוכרים מה היה החולי שלו? מה היה החולי שלו? אנחנו בפסוקים 4 ו-5 ודיברנו על זה, נכון? אכן חולנו הוא נשא. זה היה החולי שלו. אלוהים רצה שהוא ייקח את החולי הזה. אתם שמים לב? בפסוק 10 אנחנו קוראים שאלוהים חפץ. לדכא אותו וגם הרצון שלו שהוא ייקח עליו את החולי הזה. אכן חולנו הוא נשא נשאם ומכאובנו זבלם. Okay? נגוע אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו בפסוק חמש אם תפתחו את, את uh, ישעיהו חמישים ושלוש פסוק חמש הוא מחולל מפשענו ותשימו לב למילה הבאה מה כתוב במילה הבאה? מדוכא. אתם שמים לב להקבלה בין פסוק חמש וארבע לפסוק עשר? אתם שמים לב להקבלה? אני רוצה שתזכרו את זה. זה ההקבלה של הדיכוי והחולי. הדיכוי והחולי בין פסוק עשר לפסוק ארבע וחמש. העבד חולה מעוונות של עם ישראל. הם הגורם הראשוני לחולי שהוא לקח על עצמו. הוא מדוכא מעוונות העם. וזה מה שאנחנו רואים ש... זה היה רצון של אלוהים, אלוהים חפץ שהוא יהיה מדוכא וחולה, שייקח את החולי של העם. אתם יודעים שבמילים אחרות, אלוהים רצה שהוא יהיה קורבן, אבל יש לזה מילה שאנחנו למדנו אותה בשיעור של תורת הקורבנות. המילה הזאת קוראים אשם. מי שמע פעם על המילה הזאת, אשם? אוקיי, זה קורבן שקוראים לו קורבן אשם. ואתם רואים שבפסוק עשר זה מופיע בצורה מאוד ברורה. אם תשים אשם נפשו, זה בדיוק מה שכתוב בעברית, אני לא יודע איך זה כתוב אצלכם בתרגומים, אבל כתוב אם, המילה אם פה מאוד חשובה. למה? כי זה תנאי. זה לא היה מובן מאליו שהוא יצליח, אוקיי? זה לא היה מובן מאליו. זה היה תנאי. אם תשים אשם נפשו, אז יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו יצלח. רק אז הרצון של אלוהים באמת יתקיים אם, אם הוא יהיה אשם, אם הוא יהיה קורבן אשם. איפה אנחנו יודעים שזה קורבן? בואו נפתח עכשיו כולנו בויקרא, פרק חמש. אני רוצה שתעשו עכשיו את הקשר בין תורת הקורבנות לישעיהו חמישים ושלוש. תורת הקורבנות שמראה לנו את זה בצורה מאוד ברורה, את המילים, הסמנטיקה שמסבירה לנו בעצם את הפרק, הסמנטיקה שמסבירה לנו את תוכנית אלוהים אחד לאחד. בואו נפתח בויקרא פרק 5 ונקרא פסוקים 17 עד 19, אוקיי? פתחתם? מי שפתח שיגיד אמן. אמן. אוקיי. ואם נפש תתחתא, ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה ולא ידע, ואשם אשם ונשא, והביא אי תמים מן הצון בערכך, למה הוא מביא אותו? לאשם. אתם שמים לב? מה הוא מביא? מה הוא מביא? איל, נכון? הוא מביא איל לאשם, אל הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגגתו, אשר שגג, והוא לא ידע. ונסלח לו. פסוק 19, אשם הוא אשום אשם לאדוני. מה אתם לומדים מהמילים האלה שאנחנו קוראים פה? מה הקורבן הזה אמור לעשות, קורבן האשם? <ש> אפילו <ש> אם הוא לא מתכוון לכך. זאת אומרת, לא חייב להיות רוצח, סדרתי, כדי להיות אשם בחטא. גם אם יש חטא שאתה אפילו לא מודע לו, הקורבן אשם בעצם מכסה עליו ואתה מביא את הקורבן הזה גם אם לא התכוונת אז אני לא התכוונתי לעשות את זה אבל חטאתי עשיתי את החטא הזה והקורבן הזה בעצם נקרא קורבן אשם שהוא מחפר גם בפרק 19 אם תקפצו עכשיו לפרק 19 אנחנו תכף נעשה גם הגבלה בין שני הקטעים האלה שקראנו עכשיו לנושא שקשור לכך נושא חשוב למושג שקשור לכך, פרק 19 פסוקים 21 22, 19, 21, 22, גם מדובר פה על אדם חוטא מהעם שמביא את הקורבן לבית המקדש, איך קוראים לקורבן? מי יכול לקרוא? <אז> אשמו, האשם שלו, נכון? והביא את אשמו לאדוני אל פתח או אל מועד, אין אשם. אתם שמים לב עכשיו להקבלה בין שני הקטעים האלה, את האשם, אבל לא רק את זה. הוא מביא איל, הוא מביא איל תמים, וגם בפרק, בפסוק הזה, אנחנו רואים שגם פה מדובר על איל. ואתם תבינו עכשיו לאן אנחנו הולכים עם האיל גם, שהוא איל אשם. פסוק 22, וכיפר עליו הכהן בעין האשם. לפני אדוני על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חתה. אנחנו רואים כאן את המוטיב של העיל, איך קוראים לעיל? אשם, נכון? העיל קוראים לו אשם. תכף תראו את הקשר שאנחנו עכשיו נמצא אותו. קשר לדעתי מאוד מאוד מעניין, שנראה ישר מתוך התורה. אתם זוכרים את הסיפור של עקדת יצחק? עקדת יצחק אברהם מקבל מאלוהים כרעם ביום בהיר, מקבל ממנו את הציווי לקחת את יצחק בנו יחידו אשר אהב ולהקריב אותו לעולה על אחד הערים אשר הוא יראה לו ואז הם הולכים בדרך ויצחק בפסוק שבע של פרק עשרים ושתיים בבראשית אומר אל אבא שלו, אל אברהם אביו ויאמר אבי ואבא שלו אומר לו הנני, הנני בני ואז יצחק אה, אומר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה הוא שואל את אבא שלו ויאמר אברהם אלוהים יראה לו השה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו אברהם תשימו לב משאיר לאלוהים את ההחלטה להחליט מי יהיה השה לעולה הוא יודע שהקורבן יהיה, יהיה קורבן, אבל הוא לא קובע מי יהיה הקורבן בינתיים. הוא מקבל את העובדה שהוא הולך עם יצחק, אבל הוא לא אומר ליצחק, אתה הקורבן. הוא אומר לו, אלוהים יראה את הקורבן. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבנה שם אברהם בפסוק 9, את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. הוא כבר עומד לפני הקורבן לעולה, וכמעט שוחט אותו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם! ויאמר הנני. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. יש לנו כאן קישור מאוד ברור לפעולה של קבלה מרצון של יצחק להיות לקורבן אשם, אוקיי? יש לנו את הקישור הזה בין ישעיהו חמישים ושלוש, אם תשים אשם נפשו, אנחנו קראנו <coughs> בפסוק עשר, אנחנו אל תשכחו עדיין בפסוק עשר שימו לב, כתוב אם תשים אשם נפשו, אתם לא תוכלו להבין את זה, אלא אם כן נבין את זה בשפה העברית. מה כתוב אצלכם בתרגומים? אני רוצה לדעת איך אתם מבינים את זה. ישעיהו <שמע> 53, פסוק 10, אני אומר שמפה, ממה שאנחנו קראנו, יש קישור, לינק, מאוד ברור לקבלה מרצון של יצחק להיות לקורבן אשם. אוקיי? יש לנו לינק מהפסוק הזה ליצחק.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 לא, לא, זה לא יהיו, זה לא יהיו, זה הוא, נפשו שלו תשים אשם, זאת אומרת תיקח על עצמה את האשמה ותסכים לקבל את האשם, אוקיי? אנחנו הולכים עכשיו בעברית, עברית זה ככה, אם תשים אשם מי? נפשו, נפשו של מי? נפשו של העבד, אם נפשו של העבד תיקח את האשמה, זה לינק ליצחק, זה לינק למזבח של, של פרק 22. רגע רגע אז אני עכשיו אגיד לכם את הקישור. הקישור הולך ככה, האם יצחק התנגד להיות עולה? נפשו של יצחק התנגדה להיות אשם? תנו לשאול אתכם, אשם זה מה שכתוב אם תשים אשם נפשו. כן אבל הוא לא התכוון במה שהוא אשם, הוא התכוון שהוא עולה. מי? זה, זה, זה, זה קורבן עולה. עולה, האשם זה עולה. זה אותו דבר? כן, כן, קורבן אשם זה קורבן עולה, בטח. למה אז יש עולה, יש אשם? אבל נכון, הקורבן של העולה והקורבן של האשם זה בעצם קורבן שקשור לחטאים של העם. זה משהו שהם לוקחים עליהם. זאת אומרת שהקורבן לוקח את החטאים שלהם. האשם זה גם מה שיש ביום הכיפורים. האשמה של העם כתוצאה מהחטאים, אוקיי? אותו לעולה, בעצם אנחנו מאמינים גם Uh, שהעבד uh, הסובל הוא גם, הוא עלה, היה אמור לעלות לעולה uh, על המזבח, כמו שהוא uh, uh, היה אמור לעלות ב, ביום הכיפורים על המזבח פעם בשנה, השעיר לאלוהים, uh, ככה mm -hmm. גם המשיח, הוא היה אמור להיות לעולה. Uh, האשם פה בעצם לוקח את הפינה של החטא בעצם כאשמה, כמשהו שהורג אותך. כמשהו שאתה משלם את המחיר על פשע שעשית, לכן הוא קורבן אשם, אוקיי? והחטאים האלה הם בעצם הדבר שאלוהים רצה לשים על המשיח, על העבד הסובל, כדי שהעם שלו לא ימות. עכשיו, כשאנחנו קוראים, אם תשים אשם נפשו... אז... אוקיי, okay, אני, בקשר לקורבן של האשם, האשם הוא כתוצ... בעצם כפרה על חטאים שהם נעשו בשגגה וגם שלא בשגגה, אוקיי? Okay? זה על כל החטאים. זה עולה? מה? זה עולה? לא, זה אשם, זה אשם, okay? עולה זה, זה גם קורבן של חטאים, כמובן. הקורבן של העולה בעצם היה צריך פעמיים ביום להיעשות, גם בבוקר וגם בערב, אוקיי, בבית המקדש. זה ריטואל של בית המקדש, לעלות לעולה, זה משהו שקשור אה, לחטאים של בני ישראל בכל מהלך השנה, אה, שמעלים לעולה, והאשם זה הקורבן שמביא אותו האדם עצמו. אם אני למשל עשיתי איזשהו פשע נורא שלא התכוונתי לעשות אותו, אז הקורבן שאני מביא זה לא קורבן עולה, זה קורבן אשם, אוקיי? בשביל החטאים שלי. מה את אומרת? תדברי. זה צמובון. זה צמובון. לא, לא, לא, זה בסדר. לא, לא, זה בסדר. אנחנו מדברים על הקורבן של העולה והאשם לאותו מוטיב. את מתעקשת על השינוי טוטאלי בין עולה לאשם, כאילו שבכיוון של הסליחה על חטאים יש איזשהו הבדל. ואין הבדל. יש פה רק עניין של ריטואלים, אוקיי? הריטואל. השם שאת קוראת לו אשם זה בעצם קורבן שבן אדם מביא אוקיי אנחנו קראנו את זה בויקרא פרק 5 וגם בויקרא פרק 19 אם תסתכלי את תביני את תביני בעצם מה זה קורבן אשם אם נפש כי תחטא אוקיי? ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא והביא עין תמים מן הצון לאשם הוא אוקיי? מביא את זה לכהן זה שעשה את החטא, אוקיי? Okay? הוא מביא את זה. גם אם לא היו מביאים קורבנות לבית המקדש, האם היה צריך לעלות עולה או לא צריך לעלות עולה? אז עולה זה בקיטור שעושים פעם בבוקר בלילה... זה ריטואל של, ח... של בית המקדש <עש> לחליחה על חטאים באופן <עש> כללי, אוקיי? <Okay? עש> ביום יום, בשגרה. <עש> קורבן האשם זה קורבן שבן אדם מביא איתו <עש> לבית המקדש שהוא צריך למות בשביל החטאים שלו, אוקיי? Okay? אנחנו לא לוקחים את יצחק כקורבן לאשם או לעולה במובן שהוא חטא או לא חטא, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על הקורבן של יצחק כניסיון, אם תשימי לב, למה שאלוהים אמר לאברהם, אלוהים ניסה את אברהם, אוקיי? הוא ניסה את אברהם אם הוא יקריב את בנו יחידו. עכשיו לעולה על אחד ההרים זה קשור לשפה של בית המקדש. בסופו של דבר מה שיועלה לעולה צריך להיות קשור לבית המקדש וצריך להיות קשור לכפרה של, באופן כללי של, של העולם. עכשיו המוטיב, רגע אנחנו צריכים ללמוד את המוטיב. המוטיב של בנך יחידך, אוקיי, אשר אהבת, שהוא צריך להיות עולה לעולה על אחד ההרים. הוא לא מובא לשם חייב להיות כקורבן אשם. מכיוון שיצחק לא היה אמור למות בשביל החטאים של אברהם אביו, נכון או שאני טועה? <אח> אני לא טועה מכיוון שכמובן זה לא היה ככה וזו לא הייתה מוטיבציה. המוטיבציה הייתה הניסיון שאברהם היה עמוד, אמור לעמוד בו. עכשיו בואו נתקדם כמו שדליה אמרה, בואו נתקדם טיפה הלאה, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אם תשים אשם נפשו, אם הוא יסכים לקבל בעצם את התפקיד להיות קורבן אשם, אוקיי? זה מה שאנחנו יכולים להבין מהפסוק הזה. אם אה, הוא יסכים עם הנפש שלו, אם הוא בעצם, יסכים להיות קורבן אה, אשם. אם הוא יסכים. עכשיו למה אנחנו רואים את זה ככה? האם ישוע היה חייב לעשות את זה? האם העבד הסובל מוכרח לעשות את זה? לא. רק אם נפשו תשים אשם. זאת אומרת, אם היא תסכים לקבל את האשם להיות תפקיד של קורבן של האשם, אז מה יקרה? יראה זרע, נכון זאת התוצאה? יראה זרע יאריך ימים, זאת התוצאה, ובואו נראה מה הקשר לזה. אנחנו רואים שבמקום אה, יצחק משהו אחר נאחז אה, בסבך ואברהם לקח אותו. וישא אברהם את עיניו וירא, זה פסוק 13 אה, אה, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו עכשיו אני רוצה שתשימו לב <אח> אה, בקורבן האשם איזה חיה השתמשו בבית המקדש? <אח> איל, <אח> איל. <אח> קראנו את זה בשני מקומות שונים נכון? בפרק 5 ובפרק 19 אתם שמים לב? <אח> עכשיו אתם שמים לב לקשר האיל <אח> אצל יצחק <אח> והאיל <אח> של האשם <אח> בויקרא Uh, האיל מועלה uh, בעצם uh, לקורבן אשם במקום יצחק. זה הריטואל שמגלה בעצם את הקורבן, אוקיי? Okay? Uh, יצחק הוא הניסיון והאיל הוא הקורבן. Mm -hmm. האיל, את מי הוא מסמל האיל? האיל uh, ביצחק. מי הוא בעצם מסמל? את זה שמת במקום מי? זה שמת במקום יצחק, נכון? הוא מת במקומו. עכשיו, הוא האשם. הוא לקח על עצמו, העיל, מי לקח בסופו של דבר את האשם? העיל לקח את, את האשם הזה על עצמו, יצחק ניצל, הוא העם של אלוהים בישעיהו חמישים ושלוש, יצחק נמצא על המזבח, עוד רגע שוחטים אותו, אוקיי? אבל אלוהים עוצר, אומר לא, יש לי תחליף אחר, תחליף אשם, זה שייקח עכשיו, ישלם את המחיר במקום יצחק, יהיה העיל הזה, אוקיי? עכשיו אנחנו רואים שיצחק בעצם, אם תשימו לב, יצחק, אחר, אם אברהם היה שוחט אותו, יצחק לא היה רואה זרע ולא היה מאריך ימים, נכון או לא? נכון? אנחנו רואים פה שבפסוק עשר, מה שקראנו, אם הוא יחליט, אם יצחק יחליט לקחת את האשם עליו, אני רק אומר, אם יצחק יחליט, הוא החליט או לא החליט, הוא לא ברח, נכון? הוא יותר חזק מאברהם. האם יצחק היה חייב ללכת לזה? הוא יכול להתגבר על אבא שלו ככה. הוא הסכים, נפשו הסכימה לקחת את האשם הזה עליו. כתוב, אם תשים אשם נפשו, מה יקרה? מה התוצאה? יראה זרע ויאריך ימים. אתם שמים לב להגבלה שלי, בין הקטע הזה ליצחק? במקומו, מי קיבל את האשם? העין. העיל מת במקומו, אוקיי? ואנחנו רואים שהוא לקח. עכשיו העיל לא ראה זרע, נכון? מה אתם אומרים? ולא האריך ימים. העיל מת. ונשאר ככה. אז הרצון בעצם של אלוהים מתקיים בחיים של יצחק, וגם בחיים של העבד הסובל. העבד הסובל, כמו העיל, העבד הסובל באמת נשחט. אוקיי? האבן הסובל לא ניצל, היד שאחזה בסכין לא עצרה, הוא באמת ניצלם, הוא באמת מת בשביל העם, הוא באמת היה כזה. הוא העיל, הוא העיל שהוא עלה במקום יצחק. ולכן בעצם אנחנו רואים שהקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו בין פסוק עשר לפסוק תשע, נשאר ריק, רשעים במקומו, אוקיי? פה אנחנו רואים שהוא לקח על עצמו את הקורבן, הוא מת באמת, אבל הוא ראה זרע והוא האריך ימים. עכשיו, על איזה זרע הוא ראה? <מח> אתם יודעים שביהדות אחד מהדברים שהם אומרים שזה לא יכול להיות, זה שישוע לא היו לו ילדים. וגם הוא לא האריך ימים, לפי מה שהם אומרים. איך אתם אומרים שזה שייך לו? הרי הוא לא האריך ימים וגם לא היו לו ילדים אז הוא לא ראה זרע, נכון? והוא לא האריך אה, ימים, הוא מת בגיל צעיר בשנות השלושים המוקדמות שלו הוא מת אז זה לא יכול להיות בחיים שזהו אבל הם לא מסתכלים בעצם על הקשר עכשיו תרשמו לכם בין זה לבין יצחק אנחנו לומדים את, הצורה, את התורה בצורה כזאת איך אנחנו לומדים אותה? אנחנו רואים שהסמנטיקה צריכה להתאים אנחנו רואים את המוטיבציות שצריכות להתאים, אנחנו רואים את ההקבלה בין הקורבנות ואנחנו עושים את הקישור הזה בין יצחק לבין ישוע המשיח. ואנחנו רואים שדרך הקישור הזה בעצם ישוע המשיח מראה לנו שהקורבן שלו שהוא עשה היה מעבר לדבר האישי שלו. זאת אומרת, הוא עצמו לא היה צריך לראות ילדים והוא לא היה אמור להאריך ימים. מי שהיה אמור להאריך ימים זה דווקא שניצל העם שלו. העם שלו יראה זרע והעם שלו יאריך ימים. עכשיו, למה אני אומר את זה? יצחק הוא ההגבלה לעם ישראל. מי היה אמור להיות על המזבח? יצחק, נכון? מי, מי היה אמור להיות על המזבח בישעיהו חמישים ושלוש? העם, נכון? שניהם ניצלו, הם ירדו מהמזבח. אתם מבינים מה אני אומר? את הבנת? נכון, נכון. יראה זרע, נכון. עכשיו, על איזה זרע הוא יראה? זה העניין. אנחנו מדברים על הזרע בעצם, שהוא היה אמור לראות לא את זרעו שלו. לא כתוב יראה זרעו, רגע זה נכון או לא? בעברית, איך כתוב? תגידו לי אתם, יראה זרע, נכון? לא כתוב יראה זרעו? לא, בטח. אוקיי, הוא יראה זרע, על איזה זרע אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אלה שלא מתו, כמו יצחק, יצחק ראה זרע? מה? כן, בדיוק, בדיוק, יצחק מת בסוף או לא מת בסוף? על המזבח אני מתכוון. לא, נכון? האם הוא ראה זרע? ראה. האם הוא האריך ימים? האריך ימים. עם ישראל היה אמור להיות על המזבח במקום העבד הסובל? עם ישראל ירד מהמזבח. מה העבד הסובל עשה? הציל אותו. עם ישראל שקשור לאלוהים יראה זרע ויאריך ימים. אתם מבינים את מה שאני אומר? זאת ההקבלה שאנחנו עושים. אז העבד הסובל יראה זרע ויאריך ימים. וחפץ אדוני בידו לא יצלח. בקיצור, הפסוק הזה, פסוק עשר עשר, שאיתו אנחנו נסיים היום, את המרתון הזה של כמה פסוקים קצרים, מראה לנו בעצם שהעבד הסובל, בסופו של דבר, מת, כמו העיל, מת, אבל לא כמו העיל, הוא קם לתחייה. הוא בעצם לא היה בקבר, לא היה בקבר, במקומו היו רשעים בקבר הזה. Ee, בסופו של דבר לא יצחק החוטא האנושי שילם את המחיר, אלא איל אשם שאלוהים הראה לאברהם במקום בנו יצחק. זה הקשר לישעיהו חמישים <אח> ושלוש, איל האשם שעולה קורבן במקום יצחק הוא העבד הסובל, שהסכים להיות קורבן אשם, לקחת עליו את החולי של העם, את העוונות של העם כולו, והוא בעצם שילם את המחיר במקום העם. אני מאוד מקווה שזה הובן, את הקשר בין יצחק ו וישוע המשיח והעבד הסובל במקרה הזה של חמישים ושלוש. אז אם יש לכם עוד שאלות, אז אני עכשיו משאיר לכם את החלון הזדמנות הזה. אין שאלות, מה שהוא, הבנתם עד עכשיו, אנחנו בשיעור הבא, אנחנו נמשיך מפסוק אחד ונגלה עוד כמה דברים מדהימים שהעבד הסובל הזה יעשה, שיראו לנו את הזהות שלו לא רק כעבד סובל, אלא כאלוהים מנצח. מה? אוקיי, בסדר. אוקסנה, תסבירי לבר אחר כך, כי אנחנו נתפלל עכשיו. בוא נתפלל. לך אבינו מלכנו אנחנו רוצים להודות על השעה הנפלאה הזאת שנתת לנו הזדמנות ללמוד מישעיהו חמישים ושלוש החלק השלישי של השיעור שמראה לנו אבא בבירור את הנפלאות שאתה עשית זה היה על הנפלאות של ישוע המשיח אני מודה לך אבא על הכל השם של ישוע המשיח על כל מה שאתה אה, הכנת לנו אני מבקש שהאינפורמציה והמידע הזה שאנחנו קיבלנו עכשיו יהיה ברכה לכל מי שישמע אותו. תעזור לנו אבא לבשר את הבשורה כאן בישראל בדרך שאתה רוצה שנעשה את זה, דרך הדברים שלמדנו. תברך אותנו אבא, שגם בהמשך היום הזה יהיה מבורך, שגם אנחנו נוכל לכבד את שמך ולהיות איתך בכל מקום. תודה לך על הכל, השם של ישוע המשיח.